Dit is net soos Kynsnaasjewa, jy is uit, ingeskakel hier by Net Radio SA Net Radio SA En ons saai ook in alliantie met FM radio, FM stereo En van die van jylle wat allemaal gereelde luisteraars is dan baie baie baie welkom Maar as jy die eerste keer is dat jy inskakel ook baie baie welkom ons netwerk se webwerf is vind jy by www.netradio sa.co.za. Sou goed wees om jouself vergewis dan van die informatie op die webwerf. Inligting soos die omroepers se name en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsae en en ander interessante informatie, en dan ook die archief. Archief is daar, so dat mens kan luister na vorige programme, wat reeds uitgesaai is, my eie methode wat ek hier volg is om, so dra ek klaar uitgesaai het, dan probeer ek om die uitsending onmiddellik in die archief dan op te neem. Dit is van onszelf, maar ook terwille van ander persoene wat nou nie in hierdie tyd so inneval nie, en dan enige tyd na een heruitsending kan luister of een podcast dan, een pot gooi. Nou ons het een roeping, en dit is om by alle mense op aarde uit te kom. Ons wil elke mens, elke liewe mens op aarde bereik met die goeie nies van Jezus Christus. Dit wat hy vir ons gesê het, lang kal terug, meer as 2000 jaar gelede. Sê, gaan gaan nou die hele wereld in en dan verkondig jy die goeie nies aan elke mens, al die naties. En dit wil ons graag doen. En ons doen dit net uit liefde, die liefde van Christus wat ons dring Om vir elke mens hier die goeie nies oor te draa van die eeuwigheid wat wacht En die feit dat die mens daar die eeuwigheid in Godse teenwoordigheid kan doorbring En alle mense op die aarde is meer as 7 biljoen mense Nou mens kan eindelijk net een mens bereik wat weet met hierdie radio. As mens nie weet van hierdie radio's bestaan nie, dan kan jy nie uit die aard van die zaak dan nie inskakel nie. So ek vraag dat jy jou groepie mense wat op jou contactlijs is sal inlig, stuur vir hulle die informatie rondom net radio SA en Die rest doen ons hiervan uit die radio en met al hierdie golwe tot ons beskikking wat waars oor die hele ganse wereld beweeg. Maar soos wat ek sê, een mens moet in besit wees van hierdie webwerfse adres, so dat jy dit daar met jou cellfoon of jou slimfoon of jou tablet, jou skootrekenaar, persoonlijke rekenaar, dat jy daar die webwerf kan soek. En op die webwerf moet die mens, as jy nou met iemand praat, verduidelik op die webwerf is al die verbindings en daar is ook een spelerkie waarop die mens kan klik. En dan luister jy na Net Radio SA. Net Radio SA. Terwyl jy so'n bykie daar oor dink Net om ons in die rechte stemming te kry Om jou te help om te ontspan Daan en net om die skouwers lekker te laat zak En rustig in Godse mense Se teenwoordigheid te wees Daar waar ons in sy naam vergader is hy Met ons Dus luister hier na Back to Basics Wat vir ons syng were the lifter von der Jesus. Did you kneel down to pray? Say thank you Lord Jesus for waking you today when you left your room this morning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 Morning did you new down to pray say thank you lord jesus Let the love of Jesus shine his everlasting light on me. Hy is ingeskakel by net Radio SA, hy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Ierini, stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En omdat ons wereldwijd uitsaai, omdat hier die golwe dwars eerder die ganse wereld beweeg, groet ek gewoonlik in een paar verskillende tale, met die Russische taal begin ek gewoonlik Drafuja of Priveet en in die Arabiese taal, Salam, Halikoum, maar ook Mergebaan, en ook Alhan was Salam. En dan in die Duitse taal, Goed en Abend, en Hebreëus Shalom, Grieks Kalimera, Afrikaans, Goeie Naand, en Engels, good Evening. Nou hoop ek jy voel lekker gegroet. En dat jy lekker rustig is Rustig En al die dinge waarmee jy vandag bezig was net probeer vergeet Want dit leg gewoon ek nou jylle mal in een mense onder bewustheid Sommers in die oppervlak en hulle spring alles voordierend na vore En ons wil probeer om rustig te wees en net op God te concentreer Nou om dit te doen begin ek sommer dadelijk hier lees vir ons in 1 Timotheus hoofdstuk 2 waar Paulus vraag dat die mens vir alle mense moet bid. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Verskillende soorte van gebede, smeekgebede waarin die mens die heren letterlik smeek Oor een bepaalde situasie waarin die mens jy dalk nou self bevind Gebede, gewoorde gebedes dan voorbedes om voorbidding te doen vir iemand Sê nou maar een persoon wat hospitaal te moet gaan En dankzegging vir die feit dat die dinge goed gegaan het Omdat ons het elke dag ons seeninge om te tel En vir daar die rede moet die mens vir die Heere dan ook dankie sê, nee? soos as een brief by smekinge en dan ook dankie in ons danksegkinge. En dan gaan ek somaar hier by die derde vers, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense geret,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 wil hy dat alle mense gered moet word. Nou as een mens die woord gered of dan red gebruik, dan is dit ons binnen in die context van om in die moeilikheid te wees. Wanneer redt een mens iemand sommer net in ons gewone omgangstaal? Kom en sê nou maar as iemand bezig om te verdrink, en as er levensredder wat insprink, om die persoon te recht, of daar was mense in een verskrikkelijke ongeluk betrokke en daar is ambulans en mense probeer al alles in hulle vermoe om die levens van daar die mense te red Iemand te red van ondergang en so meer, so om geret te word moet in die context gebruik word van dat een mens in die moeilikheid is. En daarover wil ek so'n bieke kursoris met jou gesels, net rustig, alhoewel dit nie een rustige onderwerp is nie, maar een mens moet rustig wees en jou gedagtes gefokus kry, Oor die achtergrond van die mens en sy situasie Omdat ons alle mense is in die selle situasie Hoekom? Omdat ons allemaal hier op die aardbol is En hier is een geschiedenis aan die aardbol Van dinge wat hier gebeur het en ook nog voor die heren die aardbol Gemaak het So mens moet Maar stikkie vir stikkie hier die informatie inneem om te verstaan hoekom een mens dan gered moet word en hoekom dat het God se begeerte is dis aangenaam voor God dat daar niemand verloor is, gaan nie maar dat allemaal gered sal word dit is wat God graag sou wil sien maar daar is net een manier van redding en is een mens nou sterf voor die dat jy daar die manier aanvaard het om dan gered te word dan is jy verloor en vir die rede wil die Heere he ons moet die woord verkondig want het is net via die woord dat die mens gered kan word dat is nie ander manier nie en is dit dan ons voorrecht om hier by hier die radio te sit en die golwe daarvan van dwars oor die ganse wereld te stuur ter uitnodiging aan elke liewe mens wie hy of sy ook al mag wees en waar hy of sy hom of haar self ook mag mag bevind en as ons saam hier die liefde van God wat hy vir die mens het focus ook op hier die uitsending, dan verdubbel een mens en vermeerder een mens die moendlikheid daarvan dat iemand gered kan word. Daar is blijdskap in die hemel oor elke enkele mens wat gered word, maar dan moet ons nou die verlorenheid ook kan verstaan. En dit wil ons graag somme van hand, soos wat ek dit reeds gestel het, wil ek dit kursoris, maar net aan jou probeer oordra, ons daar oor kan nadink. Maar so met muziek in die tussendeur, om ons geleentheid te gee om dit wat ons reeds gehoor het, net weer te oordink. op by net Radio SA en jy luister hier na dokter Tini Eilers wat uitsaai van uit Irene Pretoria in Suid-Afrika en ons is hier bezig met oordenking oordenking beteken ook bepynsing of meditasie en waarin ons net vir oomblik voordat ons nou gaan slaap die woord van God bepeins het oorrechtig oordink en ek het hier begin lees uit 1 Timotheus 2 waar dit gaan oor die feit dat God wil heren alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom want daar is baie godsdienste maar hulle verkondig nie die waarheid nie daar is net een waarheid want daar is een God En een middelaar tussen God en die mense Die mens Christus Jezus Daar is die enige ander manier om gered te kan word nie Elke liewe mens op hierdie aarde moet die geleentheid kry Want het is God se wens dat alle mense gered moet word en daar is net een meneer, en dat is dier Christus Jezus, hy is die enigste middelaar, en daar is dier duizende, miljoene mense, wat dit nie weet nie. En kom ons volg dan nou wat Paulus hier sê, wat omself gegee het, het is Jezus hier die middelaar, die mens Christus Jezus, wat omself gegee het as een lospruis, vir allemaal, Een losprys, bense, jy moet bykie dink aan die woord losprys, wanneer gebruik ons hierdie begrip losprys in die algemene omgangstaal? Wel ek kan een scenario aan jou voorhou, dat een moeder loop in een kruidenierswinkel, bezige winkel, met een klein kind wat binnen in die trollie sit en die moeder daar kyk na die goed wat op die rakke is die volgende oomlik sy terugkyk is die kind weg en dit gebeur waar hy dikwils een van die grootste soorte van maniere om inkomste te genereer is mense handel en dan verwissel daar die kind, die hande is sommer net so vinnig, vinnig, vinnig, en die kind is weg, en word verdoof, en dan herens verkoop, en ek wil nou nie ees in die slechte detail daarvan ingaan heen, maar sê nou maar, daar die kind verdwijn, en hier die moeder is in een toestand, en het naar die politie gegaan, en dit aangemeld, en so meer, en so meer, en nou krijg sy oproep van iemand wat vir die vrou Dalk sê, my vrou, dame, jou kind is hier by ons, en as jy die kind weer wil sien, dan moet jy op so en so plek so bedrag gaan afgee, moet die politie hierby betrek nie, want ons hou je dop, en dan het hier die moeder nou die kese, wat gaan sy nou doen, sê nou maar sy besluit om hier die losprys te betaal, kom maar sê nou hulle sê ons soek 500.000 rand, sê nou maar na man net en sy gaan na die bank en trek hier geld en gaan sitte daar wat die persoon dit wil he en dan hoop sy nou dat hulle die kind gaan los en dis waar oor een mens een losprys betaal nou Jezus het sy leven gegeef vir my en vir jou volgens 1 Timotheus 2 versel wat omself gegee het as een los prijs vir amal Jezus het die prijs betaal en ons moet verstaan wat is hier die achtergrond van die dilemma waarin die mens omself bevind, so ek gaan nou begin om vir jou net weer kursoris net so oorzichtelik te vertel wat in die begin gebeur het, voordat die hemel en die aarde geskapen is. Daar was een ander skeping, waarvan ons nie lees nie, en dit is die skeping van engele, miljoene en miljoene en der miljoene van hulle, wat in die hemel ruim, Iwers voor hier die schepping het en gewoon het en God het van hulle verwacht om dit te doen wat hy met hulle in gedachte gehad het en iemand aangestel in beheer van hulle iemand wat destijds die naam van Lucifer gehad het wat beteken verlichte een of mens kan dit ook een mooresterdalk mee vertaal een schepping en een schepper met hier die scheepsel van hom wat hy hoog geacht het en hom met heerlijkheid bekleed en aan hom die toevertrouw toe het, hy is geerup gewees om toesig te hou en te beskerm en toe begin hy met allerhande snaakse eie idee's oor sy oor homself en sy posiesie en hy wou nie dit wees wat hy was nie hy wou self God wees En daarom het hy probeer om een staatsgreep dan toe te pas en begin om die engele aan sy kant te kry en hy het ver gevorder soos een derde van die engele om om te volg en om God te ontroon Maar is die tussentijd is God ons nou van alles bewus Want God is God En hy weet alles En hier die skipsel van God Het nie daarmee rekening gehou nie en hierdie soort van verskynsel sien ons maar weer van tyd tot tyd tot tyd tot tyd hier op die wereld omself afspeel in een staatsgreep wat jy ken mense wat in een land woon en daar is iemand wat aangestel is as een koning of as president of wat hulle hulle self nou ook al noem en daar is een persoon wat invloedrijk is en wat Self dan die koning wil wees, of die eerste minister, of die staatspresident, wat daar die positie ook al mag wees en dan met die staatsgreep probeer om daar die regering omver te werp. Dit kom alles van die satan af. En ek wil hy met Biggie daar oor net nadink, dat hy dit wel gedoen het maar het God daarvan geweet het en in een hofzaak om skuldig bevind het en hier die derde van die engele aan oog verraad en die straf die eeuwigheid in die hel ver weg van God af maar hy het omself probeer verdedigd en ek ga nou verder met jou daar oor praat, ons luister weer hierna nog muziek van Back to Isaacs. By net, Radio SA Luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria, Suid-Afrika En ons beest met oordenking en ons oordink Die lotgevalle van die mens vanuit die achtergrond Dat Dit Godse wil is dat elke mens gered moet word Maar nou waarvan? Uit die achtergrond al die reeds begin Oor die optrede van die destijdse Lucifer, hy is nie nou meer Lucifer nie, hy is Satan, dis wat Jezus hom ook genoem het, Satan, jou draak slang en so meer hy het omself verdedig, want hy het gereken dat God onrechtvaardig is in sy verdediging omdat God gee mens altyd een geleentheid, hy sy altyd een mens, enig iemand die geleentheid gee om jyself te kan verdedig Sy verdediging dat God onrechtverdig is, is dat hy een skipsel is, hy is geskapen wees en dat hy nou nie die persoon is wat verantwoordelik gehou moet word nie en dat alle skipsels eindelijk maar hier die pad sal stap en dien hy die geleentheid kry om mense te oortuig soos wat hy dit gedoen het met die engele hy het gedink uit die goeie kans nie, want God het omgestopt toe hy alle derde van die engele aan sy kant gehad het jy kan nie dink wat een geweldige opmars dit was en God het om daar aan gestuid so om sy saak te bewys het God nog geskippang en daarom sien jy die hemel en die aarde en die mens Adam en Eva daar in die tuin met twee bome Een boom met die kennis van goed of dan die boom van die lewe wat alles maar het goed is en dan een boom wat met gemengde eigenskap, namelijk goed en kwaad, gekamoufleerd is, die waarheid of die leen gekamoufleerd soos een pol met een suikerlaagje op. En daarom hierdie gelijke speelveld, met twee bome, jy kan ons nou vir jyself dink dit is so in hier die hofzaak uitgestippel uit want waarom so God die mens nou in so'n dilemma plaas dat hy hier met die boom van die lewe geconfronteer word teenoor die boom van die kennis van goed en kwaad en God die mens gewaarskeed en gesê, mag nie daarvan eet nie, dit is net so goed goede mens plant hier in jou tuin, giftige goed en nou sê jy vir jou kinders, hulle moet daarvan eet nie en wat van die feit dat hulle dit miskien dalk nou sal doen uit miskerigheid, dit is baie goed wat ons vir kinders sê, hulle moet dit nie doen nie, nie, jy weet ons nou hoe een ma bijvoorbeeld koekjesbak en dit daar in die houwer sit en dit daar boob die kas sit en sê, sy sal dit self uitdeel en dan maak die kinders hulle daar aanskuldig dat hulle die blikje self oopmaak en die goeie daar uithaal so mense, dit is absolute algemene soort van verskynsel en daarom hier die gelijke speeltveld en daar in die tuin van Eden het die duivel skynbaar die argument gewen, want hy die mens oortuig van die leun en God het die mens gewaarske maar die duivel het dit recht gekry om dors door daar die waarskewing van God die mens so ver te kry om hier die verkeerde besluit te neem as gevolg daarvan is die hele mensdom verloore so sê die skrif sonde het door een mens die wereld ingekom en die dood en dit het tot alle mense doorgedrang so ek verstaan nie dat ons in die moeilikheid is want die bybel sê dit vir ons self die hele die hele wereld leer in die hand van die bose en dit word ondersteun door Jezus toe hy getlaag gedoop is hy die woestijn ingelij is deur die heilige gees om getoets te word Daar het die duil om geneem In sy versoeking Onder andere na een hoë berg En om al die koninkryke van die wereld gewys En vir Jezus gesê Dit is alles aan my oor gelever En ek gee dit aan wie ek wil En daarom Paulus se hele hoofdstuk Wat hy in Ephesians 6 Wei aan die worstelstrijd wat ons hier op die aarde het Omdat hy die hele schepping in die handen van die bose lewe, en dit aan hom oorgegee is daar in die tuin van Eden, omdat hy daar die slag gewen het, en nou, het ons hier die worsteling, en die bybel sê dit dan, vir ons duidelik in die 6, ons worstelstrijd hier is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, in die licht, ons het hier een groot groot groot anvechting, waar in die duivel vir ons probeer die leen verkoop so dat ons nie gered kan word nie, maar dit is Godse wil dat elke mens gered sal word, maar daar is net een manier, en dit is om die goeie nies van Jezus te kan hoor, dit wat Jezus gedoen het, hy het omself gegee as een losprys, maar een mens het een vrye wil, jy het een keuze, maar jy het ook nie recht te gekeuze as jy niks hoor nie, as jy nie weet nie. Daarom ons poging en gesamendelike poging om die goeie nies van Jezus uit te dra oor die hele ganse wereld so dat allemaal daar die geleentheid kan kry om Jezus as verlosser en zaligmaker an te neem. So is een mens, nie sonder siel en geest kan bestaan nie. nie sonder i kan bestaan nie ni dit weet u oor Jezus het ons dus dis als losprys gegeef so dat hy ons kan kom haal dat ons nou nie meer hier hoef te wees nie en Jezus het dit vir ons so mooi, mooi, mooi beloof en gesê dat hy gaan nou om vir ons plek voor te bereid want hier die aarde gaan vernietig word net soos die eerste aarde door water vergaan het gaan hier die, hier die wereld met vuur vergaan maar Jezus het gegaan om vir ons plek voor te berei en hy het gesê wanneer ek klaar is dan kom haal ek julle so elke gelovige mens Gloe hier die woorde dat Jezus weerkom En nou sê Paulus, vers wat ek tekwils anhal In 1 Thessalonians 5, Oor hier die wederkomst, sê hy En mag hy die God van vrede Julle volkome heilig maak En mag julle gees en siel en lichaam Geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Heere Jezus Christus. Jy sien, dit is nie onvoorwaardelik nie. Ja, Jezus kom weer, halleluja, loop die naam van die Heere. Maar ek en jy moet vir daar die geleentheid onberispelik bevind word. Gees en siel en lichaam. En dit is die werk wat God in ons doen. En hy is nou bezig, terwijl hy bezig is om te luister, en die detail daarvan sal ek, soos die tyd aanstap aan jou verduidelik, so jy kan verstaan, dat wanneer jy hier die tyd uitkoop, is jy bezig met die belegging. Jy bele eindelijk in die eeuwigheid. En dan sal die mens mos, hierdie discipline beoefen om gereed te wil wees vir daar die groot en deurlichte dag van die die jere ons weer gaan kom haal Jy, yeah, wanner gaan nie ons kom haal? in die op wat vergaan. Ons woord van al die hardbevings en die oorloe en die vloede wat hier ons beskryf in die laatste tyd. Hier sal jy asjeblief gauw kom dat die tyd nou aan sal breek. Dat die nou op die wolke kom, en dat elke knie voor hy sal bijg, en sal beleid. hier ons God. Nog een dag en nacht, en ons leef in gebed, En ons bid, dat die ons kom haal Ons bid dat die ons weg gaan neem Van die wereldse oordeel Nog dag en nacht en ons leef in gebed En bid, dat die ons kom haal Ons bid dat die ons sam gaan neem Na die huis van die vader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 Ons weet dat u ons Sam gaan neem Naar die huis van die vader Petrus sê van ons hier in die derde hoofstuk Van sy tweede brief Die Heere vertraag nie die belofte Sê sommige dit vertra Vertraging ach nie Maar hy is langmoedig Oor ons Wanneer het dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Heere sal kom soos die van die nacht, waarin die hemel en met die gedrui sal verby gaan. Die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet jylle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Jylle wat die komst van die dag van God verwacht en verhaas, waardoor die jemmene door vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwacht volgens sy belofte niewe jemmene, niewe aarde waarin gerechtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl jylle hierdie dinge verwacht, beuiver jylle, dat jylle vlekkeloos en onberispelik voorom bevind mag word in vrede en ach die langmoedigheid van ons here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus dit ook met die wijsheid wat in hom is aan ons geskryf het. Dan gaan ek aan met die 17e vers, nou dat jy dit dan vooruit weet, geliefd is, moet jy op jy hoede wees, dat jy nie miskien weggesleef word dier die dwaling van sedeloze mense en wegval uit jy eie vastigheid neem. Maar jy moet toeneem in genade en kennis, van ons Jezus en Saligmaker Jezus Christus en hom kom die Heerlijkheid toe nou sowel as in die dag van die Ewigheid Amen en daarmee groet ek jou nou ook hiervan uit Eirene In Pretoria, Suid-Afrika en Omdou morgenochtend om 10 uur Eredienst en om 4 uur die middag D.V., alles D.V., boekvoorlesing en dit is die groot gedachte van Gideon Hubert en om 19 uur weer ons stem van hoop en daarmee dan groet ek Shalom, die vrede van die Heere is met jou Ek vertel u nou van ons Jesus Hy is gebore in een stal die land van Jerusalem ja daar in Bethlehem die koningskind geboore met die krip verukot ja luister na sy glorie waar die wereld red hy leer die mense op acht jaar om mekaar lief te het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 Op die wolken gaan ons omzien. Ja, Iesus, gaan kom, met die ene lus aan Ja, Iesus, gaan kom, Iesus, gaan kom, en ek ons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 Op die wolken gaan ons omzien. Ja, is ons kom, Mie die engel is aanwek om. Ja, is ons kom, Is ons kom, En ek kan zame kom. Ja, is ons kom, Op die wolken gaan ons omzien dis gaan kom